Egunon, uh, Xabi Larralde, uh, mugaz gaindiko uta ikastaro hauetan, gai berezietarik bat eusko barteraren ingurukoa da, beraz guretzat biziki kontzeptu abstraktua da, galeginen dizut lehenik simpleki esplikatzeko zer den barter bat. Bai, odan, barter bat da enpresen sare uh, bat, zeinaren baitan uh, imitzen den sarearen uh, uh, moneta bat, eta eskaintzen dizke kredituak moneta horretan sistemak enpresai. Zergaitik diozuetresna onna izan daitekela Euskal Herriarentzat ze berez zititas on du. Bazon e, beit kasuk bidibidez Switzerlandzan uhiek sistemak erakutsi duute kisi uh, gogogetan enpresak zaitasunak edurkutzen dituztelarik uh, finziazioak lortzeko kreditura iristeko, heben Bartter bateek uh, eskaintzen die, E, atera bide e, txiki bat, e, eta horrean, gisa hortan, erreksilientzia tresnak direla, frogatu inda, be, adibidez, Suitzaren bakto joan ibilbidean, ehun e, urte baino gehiagoako ibilbidoa duelerik. Hemengo kasuan, ikerketa bat burutu duzue, beraz zertan da proiektua orain, mugaz gaindiko kontsortzio bat sortu nahi duzu espanaizron patzen, zertan dira gauzak. Goari gara braz, perspektiba batetik uh, Euskal Herri Mailana eta ikusten duguna da, gaur e, gaur gau e, ez dira hain gogorrak uh, finanziazio baldin tzaka. eta eman daitezkela tarteko urratxaka gero da, bakter bati, bati buruz joaiteko eta tarteko urratxolietan e, goguetatu duguna izan da Finantza eta moneta uh, tresnen konsortzio bat Euskal Herri uh, osorako, ba, saiatu sinergiak lotzen eta konstatatuz eh, Euskoaren kasuan, hasteko Euskoak lortu induela uh, enpresen sare bat osatzen eta bere baitan uh, be, transakzio ikopuru importante bat ere uh, finkatzen. Beraz da edo oraindik egitasmo bat besterik ez da? Egitasmoa da oraindik, baina uh, Bai, nahiko genituzke baiabideak lortu egitasmo ba, gaitasmo jena gauzatzen hasteko. Zenbat enpresa biltzea da ideia eta ze karpen egin beharko luke enpresa bakoitzak barter hortan parte hartzeko. Behin bere hasierako garapena lortu duela eta egonkortze fase batean iristen dela, gure usteetan barter bartek berditu sortziun bat ziun enpresa eta kreditoarekin batera orrek ekartzen duena da animazio kommerzial bat, lagunduta sarearen baitan enpresa bakoitza saltzen eta erosten a, produktuak eta baita ere a, barter batzuk ite dituzte azpira bilak diren baita bete batzen higureko e, ikerketa edo diagnostikoa ekonomia zirkularreko e, logika bat e, indar jan jarri al izateko. Ze momentutik barter bat ...finantziarokia autonomoa izaten alda. Gure ikerketaren araberan, e, berrezkoak dira irula urte, eta berda bat gutionik sortzean enpresekin uh, osatua. Eta aldiz gero, ez zinda eurora konbertitu? Ez, ez eurora konvertitu, guk Naizetaguk batzuk uh, ikertu ditugun eta nahiko genituzken uh, eksperimentatu, baina hori egia da ertxapen handia da. Hortara badira bakter batzuk, e, eskaintzen dutena norbanakoa ere, parte hartzeko aukera, eta horietako bat da italian sardekza, zeinak lan saren parte bat sardekzunitatetan uh, banatzen dizketen langilei, eta gero saren badaude komertxoak e, erabilgajeak norabaita partikular entzate du. Beina tirasuegi egunono. Zuri ere, zu olatukopeko buruazira, hasteko galdera bera eginen dizot zuri ere, zer da barter bat sinpleki? Barter moneta bada, nolabait enpresen arteko moneta bat. Enpresak e, beraien artean lan egiten duten momentutik moneta sortzen da eta orduan e, finantziazio beharri gabe edo, edo euroen beharri gabe ulertzeko e, enpresen artean aktibitatea egin dezakete batak besteari. E, nola baita e, esaten diolako bai lan hori egin dezu, orduan bar, lan hori, faktura hori e, barter e, moneta bihurtzen da, eta hortik e, beste kanpo eragile monetari hori gabe, e, elkar lana e, aurrera araban dezakete, orduan. E, adibidez, ba, krisi finanzieroa ondo zenean, ez duela urte mordo bat, e, zuk izan dezakezu, enpresa bidera bat eta lanak izan, baino finanziazio faltagatik, enpresara ba, pikutara joatea edo edo bestegin alizatea egin nahi duen guzti hori, ez? Orduan e, barterrak egiten duena da hori nola eh konpondu, ez? Eh finantziazio faltagatik aktibitatea eten beharrean, eh lana egiteagatik bakarrik, ez? Eh barter sareaan daudenen artean, ba, lanen truke, truke moneta bat edo izango litzake, hola eh simplea e, agian ez da teknikoki zehatza, baino balio du ulertzeko. Aipatu duzu, eh, kresi garaietan berme bat dela. Bai, gainera, e, bankuekin, esan ez, bankuek erakizakete proiektu bat ematea finanziazioa edo ez, edo kojunturaren arabera ematea edo ez, ez, e, kasuanetan sarean daudenek bere buruari segurtasun bat ematen diote, lan egiteko gaitasuna alimaukate, e, nola baita, lan hori ordaintzeko ere e, zirkulo hori edo martxan izanen dela, ez, eta bueno, aldorretatik, enpresen segurtasunerako autosegurtasunerako tresna, kolektiboa da ez, e, lehenagotik gotik izan bar dena, benetan beharra dagoenean ere funtzionala izan da din. Ikerketa fasea bukatua da, hemendik landa beraz zer. Momentu honetan, ikerketa bat egin dugu ez, e, eragile ez berdinek parte hartu egun ikerketat, ikusteko bartera bideragarria dena ez. Ikusten da bideragarria dela, gainera, E, Euskal Herrian dagoen e, sare ekonomiko eta enpresa, nolai lurraldeari lotutako enpresen sare batean, berez ez litzakena ere kopuru aldetik ere hain izango egia da, ba mila bat enpresa inguru egon barko lirake sare horretan benetan bideragarria izateko hori ere ez da erresa. Baina lorgarria da Euskal Herrian, ba holako enpresa sarea lurraldeari lotuta, ba kooperatibismotik eta bestelako, ez Euskalgintzakoak, ez lor, tokian tokilan egiten duten enpresak, ez parte hartu al kolukete. E, kontua da, hori egitea behar hori e, sentitzen ez den momentuan edo enpresek igual behar hori e, modu e, zurbilan ez duten momentuan zailagoa da orduan. duan e, guk ikerketa horretan ikusi eguna da bideragarria badela baino tresna hori garatzeko behar dena dela ere sarea sortu eta sare horretan tresnak sortzeko ba, e, ikerketarekin jarraitu eta inkluso prototipoak edo eksperimentazio pixka datego duten e, olako E, eragilean e, bueno, kontsortzio txiki bat e, sortzea. Zori beharrezko izango la lehenago, sortzen joateko, eta momenturen batean sortzen bada bikain, eta bestela ere, ba, bidean ere ba, hainbat irakasue gai, eta bentsasarea e, sortua izateko. Ikusten da donostialdean eta baztan dinamika bat badela. Bai, hor, e, ikusten da EPE Mozartanean ikerketarekin jarraitu, eta ikerketa aplikatu harko litzakela ere, e, 3 nau martxan jarri naiko litzaken e, tokietan ikusi dira ba Bastan eta Mendialdea e, alde batetik eta Donostialdea urbanagoa baino ez eh bueno, ba, Sare enpresa horrelako enpresen sarea eh trinkoagoa den tokia egokiak izan daitezkela. Baino ez da aipatu ere parte barter sistemak izan daitezke enpresena bakarrik edo izan daitezke enpresenak eta herritarrenak Normalean, enpresak eta herritarrena aienan ba, moneta lokalekin. ez tokiko monetekin lotzen da Euskal Herrian baituugu. zek il lur bezelakoak hegoaldean, e, oraindik e, implantazio txikiagoa daukatenak euskoa, ipar Euskal Herrian bat ez horrelako tresnekin batera, herritarren eta enpresan arteko sare hori ere sortzeko aukerak badaudela. Baina beharrak ere lurraldetik etorriko beharko dut hori da ere nolatik erketatik ere ikusten den ondorioa. ez? Saltzeko mezu bat izan daiteke adibidez krexiego eran baliagarria izan daitekela? Bai, e, bai, zan edo eta gordina izan daiteke. Olako tresne funtzionatzen dute krisi dagoena, baina da kooperativismoari gertatzen zei ere, ez? E, Kooperatiba gehiago sortzen dira krisi garaietan. Ez? Zergatik beharra honditzen delako. Nola et, ekonomia edo, ez? E, gure lana ekonomia lurraldean ditugun beharrei erantzuteko ekonomia hori egituratzeko. E, Beharra ez da datorrenean kanpotik edo merkatutik baizik eta, eh, e, lurraldetik bertatik. Eta barterrak argi daukan eh kondizio edo ezaugarrietakoa da, e, krisi momentuetan funtzionatzen dula hoberen edo krisi momentuetan ikusten dela benetako beharra zen. Krisitik kanpo ere on funtzionatzen du berdin. Baina beharra, ez, e, handiagotzen da hori, e, finantziazio faltaren e, garaietan. Mira Eskarbiei